Wahuwa alladhi anshaa lakumussamwa walabasara walafidata kalila maa tashkurun. Na yeye ndi yalikumbie ni kusikia na kuona na nyoyoza kufahamu. Ni kuchache mno kushukuru kwenu. Wahuwa alladhi dharakum thil ardi wa Na yeye ndiye alikuene zeni katika aruthi na kuwa keyeye mtakusanywa. Wa huwa alladhi yuhii wa yumitu walahu khtilafu leili wa nahari afala taqilun. Na yeye ndiye anehuisha na kufisha na ya keyeye mabadili kwa ya usiku na mchana. Basi Bali wanasema kama wali vyo sema watu wakuanza Kalu aitha ne wakunna turabau wa izzaman aina lamabaruthun Wali sema, jee, tukisha kufa, dongo na mifupa, diyo tutafafolewa Lakada uridna nahnu wa aba Una Tuli هذا من sisi ان هذا الا اساطير الاولين تلياهدوا هيا سيسي وبابا زيتو زماني هيakuwa haya ila ni vya uongo vya watu wa zamani قل لمن الارض ni anani ardhi na vilimo ndani yake kama nyinyi mnajua sa yaquluna lillah qul afala tadhakkarun watasema ni mungu sema Basije Hamkumboki hamkumbuki ul marrbu samawati asaba wa rabbul sema Ni nani Mola mlezi wa mbingu saba na Mola mlezi wa arshi kuu sayaquluna lillah ul afala ttaqun watasema ni via Mwenyezi Mungu sema basi je Qul man bi yadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa yujaru 'alayhi in kuntum Sema ni nani mkononi mwake umo ufalme wakila kitu na yendi, ana ylinda, wala hakilindwi asichotaka kama mnajua sayaquluna lilla Kul fa anna tusharun Watasema ni wamwenyezi Sema basi vipi mnadanga nyika Bal atainahum bilhakti wa innahum lakathibun Bali tumewaletea haki na kwa yakini hao ni waongo مَتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهِ إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ سُبَحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ مَنْيَزِ مُنْغُوا حَانَ مُانَ يَيَوْتِ وَالَا حَانَيَ مُنْغُوا Ingekua hivyo, basi kila mungu angelichukua halivyo umba. baadhi yao, wangeliwa wengine. Mwenyezi mungu, amepukana na sifa wanazo msifu. Alimil gwaibi wa shahadati fataala amma yushirikun. Mjuzi wa siri na dhair, na ametukuka juu ya hayo wanayamshirikisha nayo. akbar, Allahu akbar. La ilaha ilaha ilaha Na yawaje mka mwenyezi mungu Na halini ye yeji alie kuundi usikizi haki aliyekupeni kupeni uwezo wa kuona mkaona ulimwengu na vilio mwandani yake Na haka kupeni akili mzingatie kwae utukufu wake mpate kuamini Hakika njini hamu shukuru mwenye kumba vyote hivyo vyo, kwa imani na utifu ila kwa uchache tu nao ni uchache mno. Na yeye ndiye kumbeni duniani na kwa kehepeke yake ndiyo mtarejeshwa yeshua siku ya kiyama kwa ajili ya malipo. Na yeye ndiye na na kufisha na kwa amri yake na sharia zake ndiyo usiku na mchana zinapitishana pitishana na kuhitalifiana kwazo kwa urefu na ufupi. Hamzingati hiyo kweni dalili ya uwezo wake na kupasa kumuamini, yeye na kuamini kufufuliwa Na yeye, ndiye na kufisha, na kufisha. Na yake yeye mabadiliko ya usiku na mchana. Basijiye, hamfahamu. Aya zanya usiku na mchana, zimekuja kuja mwingi katika Qurani tukufu. Na haya. Yanaonyesha kuwa Mwenyezi Mungu wa haki alitakasika na kutukuka anawakumbusha waja wake kwa ishara hii ya umbaji. Na kwa kuwa yamo maana ya, ya ndani inawapelekea wenye kufikiri wazidi kuzingatia na kuchungua na kugatilifiana usiku na mchana kunatokana na pande kubwa. Kwanza kugatilifiana kwa wakati, urefu na ufubi Na pili ni kwa dhahiri ya tabia na isionekana. Kwanza, kutilafu kwenye kati. Mchana ni kipindi cha wakati baina ya ku nche ya jua na inapopotea upewa wa macho. Pale linapoonekana kwa jicho kama linagusa uso Na ilivyokuwa kwa hakika pale palipake pa kuzama jua sipo hapo upewa macho bai tunaona tu hivyo. Kwa kuwa miale inayotokana na jua inapinda inapopita katika matabaka ya anga mpaka inapofikia kwenye jicho na mtazamaji na yeye akaliona jua kama lipo huko peo macho lilopwele ni kuwa kuzama huko kuko chini kuliko peo macho kwa kadiri ya dakika 35 kwa kipimo cha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 Halika kipindi cha usiku kina na hivyo hivyo kwa kufuatana haya na nyakati za sala na somo zinawekwa kufuatanana na matulio ya jua huko peoa macho pili kitilafu katika yanadhihirika katika tabia na madhahiri haya ni anamna nyingi na kutokana na, na, kutoka na mchanganyiko ya miali ya jua inayoonekana na isionekana.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 Hizo zo hureje shamuangaza na kutawanya pande bali bali Ikua hali ya angani safi na vile vichembe chembe vya vumbi ni vidogo sana na jua upewa macho basi rangi inawelea zaidi na inaweonekana kwa macho zaidi Inakuwa ya kibulu ama wakati wa kuchomoza jua au kuchwa Basi mbingu onekana rangi ya machungwa yenye inye wekundu na mwanga wa kibulu natawanika Kwa hivyo mbingngu tosini hueeke ya ku hafifu na wakati wa kutua jua tunaona rangi ya kijani kiasi ya nukta moja hivi au wakali pembezo ni wake huhuiwa “metuko wa kijani na aglabu yake huonekana unapokuwa baharini au nyuma kilele cha mlima au hata kwenye kuta za majumba na asili ya kuonekana hivi ni kwa ajili ya kugeuka na kutawawanyika miale ya jua. Hata ikatoa rangi mbali, mbali katika hizo kijani mukhtasari wa haya ni kuwa miyale ya jua ina rangi zinazoonekana na zisizoonekana na zinatofilifiana kwa urefu wa mawimbi yake na kufuata kwa sifa hiyo kwa hivyo ndio tunaona kwa migongano hiyo Muangaza wa mchana mazigazi ya yani alisarabi upinde wa mvua na rangi za aina mbalimbali zinazozunguka jua Namiki naye katika ishara za mbinguni za Olimwengu tuonao. Na linapopotea jua jioni, mbinguni inaonekana kwa rangi mbalimbali kwa sababu ya kuparaganyika mwanga katika matabaka ya anga la juu. Na kila jua likiteremka, unapungua mwanga wa jioni na zinapungua zile rangi zake za tabia mpaka likifikilia daraja ya duara 18.5, mbinguni inakuwa kiza. Na wataalamu nyakati wameweka kuwa huu ndiyo wakati wakuambi wakuwa usiku mekuwa giza Na kwa hivyo ndiyo wakati wakuathini ya sala yaisha Na wakati huu khasa huanza huwanza muangaza nyota kama sura ya mnara wa sukari Na chako lake likupe wa maribi. Na hivyo uendelea kati kama siku safi ya siku zambarini mpaka kilele cha au makhruut yani sura ya mnarawa sukari kifiki utosini. na katikati ya usiku udhihiri rangi ya kuchomoza jua kidogo kidogo wakati mapamba kwanza kama kilele cha au makhruut kilele cha kecho huzidi kupanda na takola yake kwenye upepo wa mashariki mpaka inavodhihiri alfajiri Yaani linapokuwa jua liko chini upewa macho kwa mashariki kwa kadiri ya daraja 18.5 za duara na hapo ndio wakati wa kuadhinishwa sale alfajiri. fajr Na rangi za mapambazuko huanza kudhihiri kwa taratibu kinyume na zile za kuchorea jua magharibi. Na imezihiri karibu ni kuwajua lina kifuniko chembamba kime tanda angani takriban kimekaribia kufunika angalote la ardhi kifuniko kuhichi, chembamba, ndicho, kinuchesambabisha kuleta rangi mbalimbali za katika anga. mambo haya mbali, mbali ambayo tumiatagia kama ni mifano, isiona ukomo. Emetunyesha vipi mbingu inafyokuwa pindi, ikiwa bana mawingu, wala hapa na pepo za mchanga. kwani hapo tena, huwa nikiza. Na ikiwa mawingu ya matone ya maji ya mvua basi hayo, hupambana na miali ya jua, Na ufanyika kama huo pindewa wa mvua katika hali naikiwa Na hiyo mawingu yenyewe ni anamna fulani ambayo yanabeba maji yaliyoganda, yani crystals, yani kristali zenye pande sita. Basi maji hayo huingilana na miyale ya jua, na hiyo miyale huvunjika ndani ya hayo maji. Kama mwanga unapitaa katika kigae cha suraya, yani prism. Kisha mwanga huo katoka nje kwa rangi mbalimbali. Na katika hali fulani ndio fulani, hutokea rangi nzuri nzuri kunizungukajwa na wakati waweusi wa usiku utaziona nyota kama kwamba zipo karibu nasi na kuhakika, kwa hakika hizo ziko kwa masafa makubwa sana na kukisiwa kwa miaka na miaka ya mwendo wa mwanga vile vile tunaona katika anga hili nyota na sayari na nyota mkia na vimondo kama kwamba zipo karibu Utadhani kuwa hitilafu ya masafa ima kabisa. Na haya ndiye natupelekia tutambuwe maana iliyofichikana kauli kaulia mungu mtukofu. Na tumeifanya mbingu kama adari hifadhiwa nao wamezipuza kisharazetu. Kama tunivyo kuishe kuwa juu ya miale inayotokana na jua. Kuna miale inayotokana na vitu vingine vya inayolajua vinyeni shati ya nguvu na kubeba nguvu za umeme. kadhalika inatokana na hizoni iliyo juu ya zabarau, atra violate race. Vitu hivi na hii inapambana na matabaka ya angala juu na huwathirika kwa mvuto wa smaku kuyuzumbuka dunia. Kwa hivyo, hulitibua angala kaskazini na kusini na huleta kiza katika mbingu ya kaskazini kama kwamba lipazia. Kuzuhia mianga yenye rangi nzuri nzuri za kijani zenye kumili kwenye wekundu na kibulu. Surahizi hobaki pengine muda wa saka katika mbingu ya kaskazini. Na zaidi waweza kuziona masiku katha kadhaa lina linapuku wajua na shtagi. Mapazia haya sikama unayawo na kaskazini tu. Bali hata pia katikati ya dunia. Na katika mbingu vipo vibebaji nguvu za umeme katika mawingu na anga ambavyo huzanikana kutokana navyo radi na mimetuko katika anga la juu mambo yote haya yanaonekana ambayo tunashuhudia yanatupelekea tufahamu maana ya ndani ya kauli yake subhana huwa taala hakika katika kuumbo kwa mbingu na ardhi na kukithalifiana usiku na mchana pana ishara kwa wenye akili kutokana liopita kwa mambo ya dhahiri ya maumbile Inabainikana kwamba haya yanakuwa kwa sababu ambazo hayumkini mwanadamu kuingilia kuingili yake. Na hakika ni mwenyezi mungu aletuku kashani yake. Diye mwenye kuleta hizo htilafu za usiku na mchana. Wada hawezi binadamu kabisa siku yoyote kuweza kugeu za usiku wala mchana. Na yeye mwenyezi mungu aletuku kashani yake. Diye anezi fuatanisha usiku na mchana kwa mizani madhubuti na vipi mbarabara. Na anaendesha siku zote, mwaka ingia, mwaka toka. Hakuizingatia hayo, bali waliwafuata, wakanushaji, waliwakusha tangulia, wakasema kama walivyosema hao. Katika wakanusha kwa hao kufufuliwa, wali sema, hivyo sisi utafufuliwa, bali ya kushageuka, mchanga na mifupa. Sisi uliahidiwa haya, na pia baba waliahidiwa hayo, hayo hayo hapo zamani. Haya, si chochote ila ni ahali za wongo walizobodi watu wa zamani Ewe Muhammad, wambie nina ya le na vilio mwandani yake Tangu watu mpaka fiumbe vyote Kama nyinyi mnaujuzi ni jibuni Watakiri kwa ardhi ni ya mwenye si mungu Basi hapote tena wambie Hamkumbuki kwa mwenye kumiliki hayo Ndiya anefa kwa wa peke yake Waambie tena ni nani Mola mlezi wa vingu saba na Mola mlezi wa arshiku yani kiti kikubwa cha enzi watakiri kuwa huyo ni Mwenyezi Mungu basi waambie je yeah, hamogopi matokeo shiriki na wenu na ukafiri wenu na kumwasi kwenu Mwenye kumbalia wote mkubwa waambie vile vile nani mwenye ufalme wa kila kitu mikononi mwake Na mwenye madaraka siona ukumu katika kila kitu Na ambaye ndi kwa uweza wake na linda kila kitu Wala haya mkiniki yote kumlinda yote na adhabu yake Kama nyinyi mnaiju wa jawabu basi njibuni Watakiri kwa hakika huyo ni mwenye si mungu Waambie basi huaje mkadanganyika kwa pumbao na kuchochewa na mashetani Na mkacho utifu wa mwenyezi si mungu Haki sisi tumewabainishia haki kwa ndimi mitume na wao ni waongo katika kila jambo na lohitilafu na hakihi. Mwenyezi Mungu hakumchukuwe yote kuwani mwanawe yeye ametakasika nayo wala haram shirikah angekuona mshirika basi kila mmoja wao angejipa madaraka ya pekee kwa alivyo na vikawa ndio miliki yake Na wange na wenyewe kwa wenyewe kama wanavyoonekana falmeona kufanya na ulimwengu ungelevisidika kwa mizosano hiyo basi Mwenyezi Mungu ametakasika na hayo hayasemayo washirikina yanayokwenda kinyume na haki na yeye amevizunguka vitu vyote kwa kufjua anajua tusioyaona tunaoyaona Mwenyezi Mungu ametakasika na hayo anamsibisha nayo makafiri What's ati no Shirika